Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në më dhuva rë falën ndërojmë, rëtëm për ti ndim dhe falën e kërkojmë, lavdatë dhe bekimet Allahu të qofshin muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, bëj familënët, i shukët, dhe të gjitha që ndikin rrugun e t'yre dhër ndidhën e fund të kësaj bote. Të dhëruhë lëzër, Kemi se përmendur se Zoti Gjallal në Kur'an i ka numëruar dhe i ka renditur cilësitë e njerëzve të mirë. Dhe për neve është shumë rëndësi që të njohim këto cilësi që Allahu Gjallal dhe Velaj i ka përmendur për njerëz të mirë dhe të mundojmë që të bëhemi të mirë në përputhje me këto cilësi. Nga cilësit që kemi full dirë më tani kanë qenë se ata janë rap të zotit në shruar nda e latë më nuar, ata janë modest, nuk binë në provokime, janë njerës që falen, janë njerës që i përullen zotit gjelë gjelalu, janë njerës të cilët lutën vazhdimisht që zotit miru nga e keshë, andaj nuk janë të përfin nga vetpëlqime, nga mendimadhësia e kështë më ratë. Edhe sa të të vazhdojmë me lejnë Allah të manuar me cilësin e radhës nga cilësit e njerëzve të mirë, kush janë njerëzve të mirë, si pas asaj që Zotë Gjellera ka përmendur. E kjo është për neve e kuriosoria, që ne ti përshtatemi o dhëzimeve hynora, që t'jemi në përputhje me mësimet e Zotë Gjellera Gjellera Luhu. Në ajetin vijuës, te kaptinës el furqan vë Allahu xhelahu ala ka përmendur cilësi të njerëve të mirë Zoti xhelahu ala thot ul ladina idha anfaqo lum yusrifu walam yakturu وكان بين ذلك قواما njerëz mirë ja ata të cilët ul ladina ata të cilët idha anfaqo kur të shpenzojnë nga pasuria tyre kur të japin nga pasuria tyre Lem ju srifu Ata nuk e teprojnë Ata masraf nuk bojnë O lemja këturu Por asë dërshët rëngumë nuk janë Nuk janë këpracë O ka në bëjnë dhalike kawama Dhe ata bëjnë këtë shpenzim Me mesatarën e kërkuar Për të realizuar qëlimet e caktuara Këta njerës të mirë Të ndrëllë dhe të vëzër Gjdo njerën këtë bot Që ka ardhë pa tjetër se ajë të të të të shpenzan. Dikush më pak, dikush më shumë, po qdo një duhet me shpenzut e qka. Spa ku një buk duhet me e blenë. Spa ku të të të të një një, një tesh tjesh që e vesh duhet me, duhet me e dhonëmë. Andaj prej ati që një gjus buke e blenë, nëse një të katën një buke, e dej taj që nuk i adinë s'kenë pasurisht, gjithë të të shpenzujnë. Ja, për dikush më pak e dik Në këtë aspekt të shpenzimit, islami e ka regluar këtë qështin njët mrekullushme. Filemishtë të ndërullazër, islami e ka regluar qështin e shpenzimeve dhe qështin e konsumit, por edhe qështin e dhenjes dhe bëmirsis, e ka regluar islami këtë qështin filemisht duke na mësuar se si duhet me e kuptu na pasuninë. Kërë thëmë pasunin, mështë të përmeta është të milionat. Ja, oke, okay, qëa ki ti, të esha që e kivesho, është pasunia jote, qa që e ki ti, shpia jote është pasunia jote, qa që, sa so ki. Andaj, duhet me kuptu fillimishtë qëka dë me thonë me pasë. Allahu gjallëvala të ndërullë dhe zërë në mësonë se, aje është kryuësi, aje është sunduësi, gjdo gjë është ndorë në ti. Dhe nga jetë që Allah unë amësan është, Allah u thotë se aje është furnizuësi, do tëtë gjdo gjë është e ti. Kë po na, edhe kur të falemi, po edhe mas namazit, qka themi? La ilaha illa Allah wahdahu, la sharika la, la hu l'mulku, wa la hu l'hamdu, wa hua ala kulli shejnë qadirë. Në thimi, la ilaha illallah Nuk ka zatë që më mëritën të adhuruat më të rritë posë Allahot Aja është një, la ilaha illallah Wahdahu la sharikel Aja është një nuk ka shok Dhe lehu l'mulk Gjdo gjë është e ti Kret është e ti Edhe na jemi të ti Pra ndaj, kur të vdes dikush Dhe besimtarje mërë lamin e vdekës i dikut Qka thëtë? Inna lillahi hu inna I lehi rajion Të Allahu t'jemi, të Allahu po këthemi Ne imita ti, kretë është e ti Nuk ka njerin këtë bot I cili mund të thëtë se Unë njëm prënar absolut I aso i qekam Ska kështu ato Nuk ka mundësi A kanë pasë e kanë thonë Ka pasë shumë që kanë thonë Po a kanë mujtë me idolizatë se fjale kurë Ka pasë loj lë njeri me ndje madhë, ka pasë loj lë njeri i cili ka pretendu se këtojnë të mijet e këtojnë kështu po e ka marë zotë i e tani ato të tinat jenë me dikuj tjetër e kështu më rallë. Gjithë mund kjo botësht të rashëgu. Ne kemi marë pe i dikujtë, e ata para neve e kanë marë pe i dikujtë, e dhe e ta është na e loj me dikushem e rpeneve. Kështu shkon kjo dunja. Dhe asë kush nuk ka mundësi, Nuk ka mundësi që me e vërtetu se është e ti. Nga se të ndërë vëzër, njëriu kur gjë më të ngatë për vetën e ti nuk ka se vetëja e ti, kur gjë. Që ka për shambullë, parën që e kinë gjepë, dhe të ora që e kinë gjepë, nësa duru si le orën këllet të unë, i kështë dhe për asë dite kër është produku fabrikat, ja? edhin ku në të një zët, edhin së a dure kam prejka. Për. Laj, laj, ka shkuo, për. laj, laj, durësh, ka shkuo. Do më para se me kon e jotja, ku shë e di e ku i të kon halaj, për, që ka shkuo. A ne kështu silët kjo punë. Mirë po ka diqka që është drej për dit e jotja. Trupet, shnet e jotja. A është silë për shembul, zemër e jotja, dhe për trupat saktume, dhe një artëti? Jo, apëtë ti ke linë me zemër tonë, ti ke linë me mushkritet tua, tuja tjënë, ti ke linë me ftyrën tënde, me sytet tu, ti me tokilën, tuja tjënë. Edhe pse këtu janë, mësë ofërti që i ke, dhe drej për drej ti ke pasë, asë kur si ka pasë, prapë se prapë, a mund është me garantu se i shfizan kur dush, sa dush, edhe që i shdush? Jo. Ane, që ka ke, proti? Një njëri për shëmull, a ka mundë si të Breket nga, që këtë virus e që ka është të bëha, për? Mëhon, një virus i të saktumë, Allah e din që shudala e a ja, kësha ka qita, që ka oboha, Zot e din që oboha me këtë pomë, po kryesoria, ajo është të bëha kërdi. Të mëhon, ka rënu, sa so planifikime, sa so ekonomi për rëzikon në gjithë s'ka e kështë të më mërra dhe për? Dhe në përlajme për thua që gjënë të bëha përpjekje me gjithë një, një ilash për te. Dhe tek mas tre muje pritët që të bëhet eksperimenti i por në kafsh e në është ta mas një vjetë me për u të njërja po krymë punë e jopë. Në në një virus, vim bëjegi kuhe më dhe Allah në arrujt që mos më nga prej kënjeve se 10 vjetë i njekësia të na, Allah herë boftë. Andaj, një virus i thjesht ka ndodhë dhe shikapë, ka paralizu shtetët. Ka paralizu shtetët. Në kinë, qytete qytete me miliona banor apo don afër 100 milion banor janë në karantinë mbyllën zdalën ashinë sorkëgjëç a më çka do të thonë kjo emos lasni për sot të tjera e sadik me sa këtu më radë e këtu më radë po mirë nëse shneta është e jona pse po lejojmë na prek diku shtëpi jashtë s penalën nuk është kifu ti apo nuk është e jot ti apo Allah u gjellëva të jabë kërë dënë edhe Allah u gjellëva të merë kërë dënë. Edhe pushtetje që ashtu apë, so njëtë kërëllunë në karikë, e kanë thonë, no, edhe si ka shu gata një matë. O ku një për tërshmive, një udhetsë, në kalumen mëti, dhe monë udhetsi i Musliman më konë po Musliman kanë pasë lollet u dhe dheci si, Hepë mire herë Zullum qare të rifarë në Karohisa dhe neve Po Kësë i shpakonë burri mirë Edhe fartë e këshë pasë marak Pushtetin atë E kërë ka marë pushtetin Ka thonë Une Këtë flamur Që i murat ashtë këtë, këtë pushtet Dhe familja i jam Kena me majtë këtë vend Dere sot del me hdiju Dhe para kiamete dikura tje, përna, qështu e ka pa paramenu me e medalëve. Masë jë morë atash, unë e edhe djemë të mi, e një pa të mi, e qështu në këna me baj të eri, tja dërzojmë me hdijët fëta murin në pëtën. Me hdiju një u dhec, i drejt që i ka marë në funda, ja, ka funë është këta, e masë ditë e një mosëtë më shumë mërnu në dë një, pëtën. Mi një qimë vjetë se ka mojta, përna. Kënë shku që një mi vjet nga fjohle a ti Sa so njeri ju në runat të lemorat të jam Ne duha tëmë që islami kështë në mësën E Zotit është E ti është A i të ka dhonë Ti e shfrydzu si begative E për diri sa është kështu të ndërru dhezër Na shfrydzujmë begatit Na shfrydzujmë shënet, shënetin tonë po, Na shfrydzujmë pasurin tonë Na shfrydzujmë pozitin Autoritiket që ka jep Nga ka jepa nga gjelë le vola Na, na e e për diri sa shfryzim, islami thët, udhëzimet për shfryzim, duesh me i marë për i dhurusit. Do shë ato me vetë, që ka më rrëmë e të përdo? Sa ajta ka dhonë? Ajta ka dhonë? Përndaj, mesimtari, së ardë shpenzan, së ardë tjep, së ardë hargjan, e edhe para kësoj, edhe kur të fitan, të gjithë të këtu, njeri mirë, mesimtari mirë, të gjithë të këtu i bënë në koordinim me Nuk fitën dryshe pas si pas ndihës e zotit. Nuk fitën e dryshe. Nga se ka format shumë të atë fitimit po që Allah i kanë dalu. Zban me fitu kështu. Nuk lejo me fitu kështu. Dhe ka format shumë të shpenzimit po zban me shpenzua shtu. Nda njerës të mirë koordinohen për shfizimin e pasuris që e kanë dhe shpenzimin e saj Me udhëzimet e Zotët Gjellewala Që kjo njëri mirë Dhe Nga udhëzimet e Allahu Gjellewala Të ndëruf dhazër është Që njëri mos me e tëpru njëra Kjo është e para Mos me unë masraf Allahu Gjellewala të thotë në Koran Vë kulu, vë shërëbu Vë la të sërifu Innehu la juhibbu lë musërëfin Hani e pini nga begatë e Zotët Po mos e të prani Nga se Allah nuk e dënë ata që Nuk i dën ata që e tepru. Çka do më me tepru? Kur e tepron njëri, sipas udhëzimeve kuranore, kur e tepron njëri? Njëri e tepron tendrozën në njërin nga këto raste. Në njërin nga këto raste. Tepër është, zban. Ne as nuk mendojmë që tepruish kur thyrë shumë, sepse moi mua kom tepruj. Jo, sa vesh kë te teprim. Teprimi kupton e këtë drejtë. Teprimi që Allah e ka ndalu nuk ka të bëj do dë mos dëshmëresht me sasi. Jo, gjithmonë sasi është tepër. Jo. Ka herë ka të bëj me dhe qëka tjetër edhe o tepër. Për shambull, gjithdo cent që njëri e hargjan në atë që Allah e ka ndalu të prej mashtë. Tepër ashtë e ke të pru, e ke kalu kufin, nuk është dash me kalu këtu, e ke të pru, Allah nuk e nëta që të pru, haram. Për shambull, më shku njën me lujtë në bastore, e dhe të hojë, s'pe të pru, ka dujarë, ka tri, jo njën doka i qene, ka dujarë, s'pe të pru, jo njën e i thimi 10 cent bastore të primë, së është haram atë. Smatë atit është me tikjetët, a sa so i ke pagu, hëtja dhe. A e ke, ke 10 cent atë, a je Në komorë, aje hi, haram, e ndalume, të primë është. Nuk, nuk madhët të primë, do me, me sasi. Një qenë eura, banë, mit, ban, e të poshtë, a mëmi, mi të të me, jo, zë banë. E të, në alkohol, së jam të pi shumë hojqë, ka gjithë bardakën ditje. Së madhët me bardakë, kjo punë, allo. Ja, kjo me bardakë nuk madhët. Një gërqa me eke pi, haramë është, si shishën e pi, e njëtë është e pun E ndalu me bërë, anë e të primë është, e ke të pru. Bile, bile shumë nga djetarët, pa keçkuptime, se nuk e dihën e tash kush bën hisi këtu, po pa keçkuptime, po ne e kena obligime e kalzu, që ka ka thonë ulemaja jonë, bile shumë nga ulemajët, shumë nga djetarët bashkore, kanë konseru edhe blerin e duhanit të primë, nga së është në dëm të shëndetit, edhe nuk lejumë ato. Këpa të ashtë dhe firmët e kanë të obligume e qëtë në pako aty duhanit vret. A i vetë pëtë kalëzën. E ka obligim me kalëzës e duhanit vret. Aty. A ne duha të thëmë që gjitha shpenzim i pasurisë në atë që është endalume është të primë. Pa varësisht sasisë. Pa varësisht. A shumë, e s'ka lidi pak e shumë. Më rëndësi është dhe më thonë lojku pa e shpenzën. Kjo është të primë. E Allahu thot, njerës të mirë nuk e tëprujnë. Dë më thonë, pasurri për haram s'kan ata. Ata pasurri për haram nuk kanë. Tëprimi i dytë të nërëmëzër është me e tëpru njëri në formën e shkeljës e detyrimive që i ka. Për shambull, mirë është njëri me konë bëmërës, me i qarosë shokët e ti, jo më dal drejt veçaros shok, më kanë bjuar mirë me konjë. Mirë po, masë që i kanë obligime të shtëpisë që si kanë. Pamajojë i kalon njerë shtëpi atje, për shembull për gjëra të caktuara, hajse diqka, e bëjmë diçka e çkep hol kuatje, dofor rregull kjo punë apo? Në korregull kjo punë. Saad ibn Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk me ke usmë. Në shkun me ke me vizitu çapën edhe usmë edhe o smu aq keq sa që ka pëdes, e ka pas bine së në pëdes skapimi e kurgjë mu e ka rrunder ma soja dhe shumë vjet po qashtu i ka njerë duke njët ja diqa kujtën që që kjo është e që e ja komedek së djetë e kur së desë për, për. Des për këtë puna edhe e ka thirë pejgamberin a.s. me lonë vasjet me lonë testament pasu i ka pas pasurisht sa dimë nukasit ka thënë oj dërgum i ja Allahot Shikon, oj dërgum i ja Allahot krejt pasurin që e këm, krejt që ka këm, më nëto, krejt të i pëtë i lovët. Ti je kujdestari pasuris të e me, ti përme të që ka të dusha. A shpenzën ti, a shpërndën ti, a që bëndë ti është punë e jojtë, unë përdu kejt të i me talon, se s'di e të punë e jam, përgatë du me deka. Për. E i ka thonë, përgëmberi s.a.v., jonë nuk bënë kështo atë. Shqikot është, kjo është mirë, p a ja, pega mëson se ka ketchpordor, bamizni njerëz, vao. Jo, ja, se ka ketchpordor, po nuk bën kështu. Ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, 1/3 mundosh me elon. Maksimum, edhe kjo është shumë. 2/3 dushmiron familjes tona. Ngasë, ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me elon familjen tënde, të pavarur, është më mirë se me elon duke turkit të në dyrtë hallkut nesër ato. Don ku ide se këtu kemi njëmë kë obligime. Prandaj, për shkakun që ka njerëz të cilët, ndoshta kur me familje të vesur alkon skena, a me shok, spritem me dalave. Pra. Në rregull, dile me shok po dhe familja, a e dal me gruën herë drejt diku na, në darkë, me shok, me me familje, me fëmijë etu, ose me me të afërm me, me këto qoft. të qoftë. Prandaj te premosht kur ka deballans, dikun shumë e dikun te e qafton. Veçanërisht në rrofshnë obligime ato. S'bën kështu. Ka obligime njëri, në ditë, qëka këna obligime dhe i familjes, qëka këna obligime dhe i shëqëris, obligime dhe i kësoj, obligime të një krym e ta, pas ta i meren. Masë obligimeve, dolim të gjerët e nevojshme. Masë të nevojshme, dolim të gjerët e ato që janë lejnë lukës, si përshë, e la to. Ama, përshë e mu të nddozër njëri që ka borç, e të borçtje e pretë në vadë mja la borçit, po. hajtë të se këti e ashtuje E shkom blen telefon atje me ka 5600 euro apten e i thot vallallahi biloj skom ju ti me diçes ki se si ti blej telefon ka 600 euro sik me ti bash pasane ato te primash ke pun andaj dikush dikush e ka buakia tepër me blen disa 100 euro pse pse për shkak këti të këtij shpenzimi spekrim obligimin te dikut nuk kon rregull kjo pun dikush për shembull si ka bash kërkujt 1000 euro me blej për të zotë prim ne te blej na itilan veç mos ne mungo diçka tjetër që ka ishtë lëmisina regulan, blejti, mara, ndreq, së problem, ama, jo me, jo me parët e halkut, jo me njësit dikuj tjetër, jo në dëmë të dikujt, që ki obligimin dhe i ti, e kësë më rratë. Andaj, gjithë dëshkelje e obligimeve financiare që i kemi në dikujt, gjithë dëshkelje që shkaktot si pasoj e shpenzimit saktum dikun tjetër, të primë është, të i përë është. Teprim tjetër, form tjetër të primit është të ndërbëzër, është ku njeri dhe më thonë, është shpenzan, shpenzan në diqka, jo për t'i përmbush kërkesat, nevoja që i ka, mirë po përmburje dhe mendje malsi. Ka me boj që ka mu majt men, kë varë puna, për përsa mu majt men u lavë, përti po, krypë punë dhe tua, përsa, s'kan hovë ku që mu majt men, veç që aki harëgjit të ja. Ka njerë që a majt men balë punë dhe t'y Njerë i thëtë, unë e këmë e bëhë diqka që, këmë më përmënë së atja, edhe kërë desënë e që këmë bëhë unë, dhërë. Nuk duhet njerë me nga mendimatësie me bëhë, si kërështë popullën nga kurumi. Shpenza, ma, atë që aki nevojë. Miro me pritë mësafirën, jo e më masrafë, me, me ka vëtë loja atoja, ku shiha në ato? Sa ushtimi për gjuhët, apëtë, në për kontenjere fatkecështë Shikane, kam ledzu për do kohë, statistikat në Balkan për ushqim gjujtën, jo për bërlag, jo jo, ushqim, ato, me tonelat atë nërodhën, që ta mërmene qëfar cifra, buk të gjujtë atë, edhe na qëtu jena, edhe na gjujnë buk, ushqim, spehajnë vala, në ledhe në bërlag, atë, kjo të prejma, kjo të prejma, kjo masraf, ma reza, që ka së bukër istame e këtë e ka regullu. Një njëri në kohë të hershme, mëti, në kohë në Imam Ahmedit, Imam Ahmedit ima u kohë në dietari një orë, e në kohë në dy në ishpako njëri i pasën, po njëri e snafë, njëri zotni, njëri mirë, po dhe bëmërës. Edhe i kathirë në dietarë të asojkohe në drejkë, me i në ru, me respektu, edhe ka pregadit një plushimeve të asojkohe shumë të sht Jo shumë, jo shumë, ama lojë i ushimit i shtrajtë shumë. Për ta, e ushme, për baloshme, s'ka për lemë për ta. Edhe kërnu në sofer, njerë i për aty në vak, shtrajt, ka thonë, këj ushimat dhe në sëpare bërë në lavë. Kënë farë lojë i ushimit, sa këtumë qabodinë që kanë hungë në atë vanë, dhe qëka ama shtrajtë, të kënë e për largu të ardha jepë. Edhe ka thonë, dhe prej mëshkja, njënë i pë dietari i njëur Imam Ahmed. Imamedu koni njëri i nhuar njër për për për asketizëm, dom, për modesti, për sikamo për sipër dunjë e heq. Ëm ka thotë këtini me mësuaj çka i bën me teprua. Ka thonë: Nëse besimtari për me ënderu ni besimtari tjetër. Ku mund sikret dunjon me aprun kafshat? Un ke dunjoja çka ko? Me aprun kafshat, një besimtari, një miliarda që kushton ato. Me aprun kafshat edhe me ushyni besimtar meneru, nuk e konsiderojnë masraf, nësa jo hatë edhe nderë botë atëm. Po masraf është shpenzimi i tëpërt, apo për me u ekspozu, apo për me tentu me ngopë synin i jo barkën. E atër e botë tëpër atëm. Andaj, lëjshmëria e panevajshme, dhe sasija e të prume, e pa kompenzume, të premë është atëm. Të premë është atëm. Njëri blenë të isha së prishpunë. Amma përshemë bëllë so, a fëndë, si vjeshtë kur, asimë, kushë që di kuri bjene ato, shpëndajë Allah, të jepi, i vjeshtë di kushë të të tërpë. E kam pëtë pejgamberin, sara lësëm të nërënëzër, për më ongërë me pëj, të i kur mundë më ongërë, ka thonë, kul ma shiëte, walbes ma shiëte, ma lam te kun fihi sërafun, walam e khila. Tha pejgamberin, mre në halal dhe qa është halal. Ha, qka edhe vesh që kanë dush me kush që mësë tjetë me më ndje madhësi edhe mësë tjetë të përëmë që të i kush të? jo nga me ndje madhësia bon nga modestia edhe nga nëvoja dhe mësë e të pra e njërës të mirë që allahë për ta tajen që më thonë, dërdhëndës ata japin, ata shpenzojnë ata nuk janë dërshë të rëngum nuk janë kopratës, jo mirë për po këtë e bëjnë e mesatare, ata kanë qëllim Najtendroz dume për mbledh me, me kët fjalë në fund para zonat. Çdo veprim që e bën besimtari, kët ta mbajmë më mirë. Çdo veprim që e bën besimtari, nuk e bën pa qëllim. Nuk e bën. Gjithçka e ka me qëllim. Dhe qëllimi kryesor i besimtarit është kënaqësia Allah, Allah po Allah e Allahut dhe e holla. Krit çka të bën ai, e bën pse? Pse Allah don këtë punë, unë po e bëj. Pse po pse po flet? Pse Allahu don me pushuar në mekanizm më fort po flet. Edhe kur flen ka qëllim, edhe kur han ka qëllim, edhe kur ec ed ka qëllim, por edhe kur shtënzon ka qëllim. Pse po shtënzon? Pse po ja? Për shkak të Zoti ka thonë. Zoti ka, a, në rregull, ha gjithashtu. Ne po jo pa qëllim. Jo vetë haj sa më don. Jo vetë sa me harxhu, jo vetë sa me, me honger, jo. Mësou ta organizosh jetën tënde përputhje me qëllimet e caktuara. Qi natë qëllime, Allahu ti kënaqur dhe ne ti të shpërlem për to. Ky është një limit. Ese li ka qollim jet, dim pse jeton, dim pse han, dim pse flan, dim pse pushon, dim pse punon, këta i din pse. Ai ka përgjigje. Edhe din pse ka fitu, e din ç'ysh ka fitu, edhe din pse ka shpenzu, e din pse e dhash. E din. Nëse korllaje vet, pse rubje me harxhove? Pse bleshë këtë vet Zoti? Pse bleshë? Çka i thua? E ki përgjigjen. Ja robi tek e leju, s'kom lën mungu kurkon heq, ton vohakun e ku bon çaf kompost me për dor hallalluk ia. Andaj besimtari nuk von pa qëllim. E ka përgjigjen gjithmonë të sakt në veprimet e tij. Këta njerëz të mirë, të cilët shpenzojnë, harxojnë nga pasuria që Allahu ia ka dhënë, mirë po me mesatarë dhe me qëllim të caktuar, pa teprime, pa shpenzime të tepruara, pa masraf, por edhe pa jo dorngum. Jo kopras. Koprasia nuk është cilsi e besimtarit, besimtari bujar. Orë dërdhënës, besimtari nuk i druhet, nuk i tutet besimtari i fukar lëkot, kur? Jo, nga se dinë se fukar lëkot e pasunia e këtu keqen, më dorët zotit, ajstutit, mirë pa, kjo nuk në nënkuptan, mos me menagju që duhet, duhet me ku një ekonomist i mirë, me ditë që shme menagju ma që Allah të ka dhonë, edhe mos me metë pastaj me borë që të halkot e me fthjash me zga dorë një ok sëto, parë me faqe balsi edhe me punë dhe me ndjerët e me ndjerët. Në rrugë të Allahsherit fuqarallohut e i burqit, Allah na mëson që të jemi bujorë, të japim mirë po të shpenzojmë ashtu sikurse Allah është i kënaqur dhe për çdo gjë që e japim dhe shpenzojmë, Allahu na shpërblym dhe Allahu na është shumë tfishoft në këtë botë në botën tjetër. Zoti është plot për sabrin dhe për mëndin, me kaç për sot e përgatitën me dëjën e zonën. Mosallallahu Muhammedin ula alihi u sahbihi sallallahu alaihi. Të ngëzër kuda që ka hapësirë këto pak përpara dikun tjetër atje. Moshtë njësa fërsa të ka mështë që të lënë me dhe përvëzë që e të dire pak mundësime i në gjemi, po mështë që i ka ven, nadet e ka poshën, për drome ku do qovë gjeni ven, që të falemi gjithë zbashku, insha Allah, nëzot i rrë.